11. Wer auch immer in die Moschee geht und sich wohl fühlte, Gott versprach ihm seinen Abstieg aus dem Paradies, wie sie morgen sind, oder er wird sie sehen, wenn sie eine Gerechtigkeit des Vaters von ihnen Mitteris sind, wird er dann etwas bleiben? Sie sagten, es ist nichts mehr von seiner Zeit übrig. Er sagte, das ist das gleiche wie die fünften Gebete.